підпаленим гніздом, у якому вирішчать пташенята. На долоні маминої руки мені тоді поміщався увесь світ з людьми, землею і небом. Такий рідний і добрий світ, що я не могла його покинути. Товолими рученятами я ловилася теплому рукою і прірва відступалася. Заростала травою, квітами і деревами, а мамина рука пахла мені коноплями і вибіленим полотном. Землею після дощу і м'ятою Голечом молоком і смаженою цибулею. Пахли мені татом і мною. Господи, що зробило життя з цією рукою? Якби зараз оця рука серед ночі торкнулася мого чола, я б зляко подумала, страшно сказати собі, я б подумала, що це по мене прийшла. Катерина від цієї думки, і щоб швидше забути про неї, гаряче поцілувала мамину руку. І потичкувати пальці кволов заворушились. Я клина хотіла погладити дочку по голові, але не вистачило сили звести немічну правицю. Мамо, як же я вижила отоді, коли помирала від пропасниці. Пригадуєте, Грицько наш тільки-тільки народився, кричав разом зі мною з колиски, підвішеної до сволока. Чогось запам'ятала, як ви побивались біля мене й шепотіли. Якщо вже ця біда неминуча, то хай би вдавилась немовлям, коли іще не розуміла нічого. Нащо ж воно до моєї помічниченьки присікалось? П'ятдесят літ минуло. А пам'ятаю, ніби вчора це сказали. Що мене мама тоді врятувала? Вже ніякої пам'яті не маю, а того не забула, дитино. Стривай, страва і зараз ізберу докупи свій наймічний розум. Мама заплющила очі. На чолі під хусткою вирохнулася найглибша зморшка. Липенький то не тих був катрусю, бо до кого він приходив, Усі лежать там, де й мені давно пора бути. А наморочити оце тобі голову. Материні запалів без зуби рот губи, ледь ворушились. І Катерина затамувала подих, щоб зрозуміти мовлені слова. Як Ліна довго відпочивала, наче щойно піднялася на височезну гору, кліпала, вилиняла, ми вже майже безбарними очима. Чи навручами тебе було, чи планита така випала на тебе. Хресті Бог. Не знаю, але як прийшло, так і пішло на три дороги. Мама знову замовкають. Навіть подиху не чутно. Якби наворушились їхні збляклі губи, небіжчик лежить та й годі хоч верещи та спикає людей до хати. Катерина знову погладила мамину руку, відчула своїми пальцями кожну жилку кісточку під прозорою вив'явленою шкірою. Наче по відповідь на цей ніжний дог, так мама заговорила знову. Оце ж і згадала, Оксен тебе врятував. Юродивий Оксен і вернув тебе з того світу. Не з повна розуму він, та з серця. Як прочув, що ти при смерті, то побіг аж на хутір гречанівку до знахарки. Ніхто ж з хати не виходив, бо смерть під порогу скимлила в кожного. А він вже вільний від Бога, то й від смерті вільний. Побіг. Ворошка сказала йому своє казання та дала трав хоч бачить, що юродивий парубок. А він все те запам'ятав і зробив, як вона веліла. Мама знову втомлено замовкла, лише запалі губи ворохобляться. Казан з водою вже густо задихав парою. Сухе повітря в хаті зволожилося розземліло. Катря підкинула хмизу у гаряче жерло плити. Знову підступилась до матері. На загреблі, як почули про твою болість, то навіть сусіди до вітру не ходили. А Аксен у приніс води з трьох криниць, налив у балію. За день побував біля трьох млинів і назбирав трісок. Потім на супої біля трьох корчів, де рибалять, взяв тривіхці соломи. Все це скидав у казан, заливав водою з трьох криниць, заварив, на вигоні розвівши вогнище, і приніс, щоб я тебе тричі скупала. А Мені тоді, щоб не сказали, я пробила. Дитина вмирає. Купає тебе, а ти вже, як мертва рибиночка, життя в тобі не знати. У ріш пальчика кров не капне. Ми в сльозах і в Оксеновому вареві. Кіночка твоя горить, аж вода від нього закипає. Я й не зледілася, як Оксен забрав тою воду і поніс кудись. Її треба було вилити на чорну свиню. Аж на гайдаїці знайшов чорну льоху, і та льоха за три дні вихудла, як тріска, і стохла. А ти очуняла, дочко а через багато літ я помирала вдруге. Невже то була я, аж пам'ять холони. У рік великого недороду. Найстрашніший неврожай у цьому столітті. Як Ліна відчайдушно, з гаспідською силою, закохалася в свого узаконеного людьми-богом чоловіка Василя Білокура. Закохалася так, наче й не йшли вони 33 роки у понурому сімейному ярмі, обжившись вродливою, як писанка дочкою-катрію, яку занапустило диявольське малювання. Либон до смерті завізала її вік. Нажили двох смаглявих, як листопадованій, чесенків,